Ət-Təhrim surəsi 12 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, zövcələrinin razı qalmasını dileyərək Allahın sənə halal etdiyi şeyi niyə özünə haram edirsən? Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Həqiqətən Allah andlarınızı kəffarə də geri götürməyi vacib etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O biləndir, hikmət sahibidir. Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə gizli bir söz demişdi. Zövcəsi bu sözü başqalarına xəbər verdikdə və Allah bunu Peyğəmbərə əyan etdikdə, Peyğəmbər bunun bir qismini bildirmiş, bir qismini bildirməkdən isə vazgeçmişdi. Peyğəmbər əhvalatı ona bildirdikdə, o, bunu sənə kim xəbər verdi deyə soruşmuş. O da, bunu mənə bilən, hər şeydən acəh olan Allah xəbər verdi deyə cavab vermişdi. Əgər ikiniz də Allaha tövbə etsəniz, çox yaxşı olar, çünki qəlbləriniz günaha meyil etdi. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək etsəniz, bilin ki, onun dostu və yardımçıları Allah, Cəbrail, əməli salih möminlərdir. Bunlardan sonra da mələklər onun yardımçısıdır. Əgər o sizi boşasa, ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr. Müsəlman, mömin, itayətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin. Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhlə-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmirlərə asi olmayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli və çox sərt təbiyyətli mələklərdir. Deyiləcəkdir, ey kafir olanlar, bugün heç bir üzürxaklıq etməyin. Siz ancaq törətdiyiniz əmərlərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ey iman gətirənlər, Allaha səmimi qəlbdən tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızın örtsün. Və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gün Allah öz Peyğəmbərini və onunla birlikdə iman gətirənləri xəcil etməz. Onların iman nuru önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şöylə saçarkən, onlar belə deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam çamal ilə və bizi bağışla, həqiqətən Sən hər şeyə qadirsən. Ya Peyğəmbər, kafirlərə qarşı, münafiqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt rəftar et, Onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis tıxınacaqdır. Allah kafirlərə Nuhun övrəti ilə Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan iki Salih bəndənin kəbin altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər. Və Nuhla Lut onları Allahın əzabından heç vəcdlə qutara bilmədilər. Onlara, girənlərlə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin deyildi. Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o, ey Rəbbim, mənim üçün öz dərgahında, cənnətdə bir evdik, məni firondan və onun əməlindən qurtar, məni zalım qövvümdən xilas et, demişdi. Allah həmçinin namusunu möhkəm qoruyub saxlamış, İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz libasının yaxasından ona öz ruhumuzdan üfürdük, Məryəm Rəbbinin sözlərini, kitablarını təsdiq etdi və itayət edənlərdən oldu.